«Де мій чистий рушник?» Розділ 63. Містяни за останній місяць звикли прокидатися по будильнику вибухів з усіх боків о четвертій ранку. Дехто призвичаєвся до них, як до тороктіння тролейбусів та гулу машин, і вже не прокидався з першим гучним бабах. Повернулися ті мешканці будинку, які раніше намагалися втекти від вибуху у села, бо там стало ще більш небезпечніше. Тепер вони разом з усіма виходили на балкони, прислухаючись до гучних звуків. У ті дні, коли не спрацьовував будильник у звичний час, мешканці будинку могли поспати трохи довше, до пів на шосту. Саме в цей час щодня важка машина-сміттєвоз із гуркотом вантажила на себе Металевий сміттєвий бак навпроти будинку. І її бах спрацьовувало, як розрив снаряду поруч. З відчинених вікон не раз чула Настя. А щоб тобі від тих, хто перелякано скочив з ліжка. Не змовляючись, люди вже давно не вибивали на дворі килими, щоб не наразитися на гнів сусідів, які жили в постійній напрузі. Безневинний звук вибивання килима міг спричинити спринтерський забіг до бомбосховища. На подивнастій навіть ті нечисленні господині, що лишилися в будинку, не брязкали звично кастрюлями на кухнях, ставили їх обережно, щоб вони не впали і не налякали сусідів. Та й розмовляти почали всі з голосом і стримано. Ніхто не знав, хто живе поруч патріот чи зрадник, укроп чи сепар. Іноді хтось розповідав, що й облизьки воюють з ополченцями, інші розказували про своїх рідних та знайомих, які на боці української армії, і суперечки вже не було. Всі змирилися з таким становищем. У години небезпеки мешканці висипали на балкони, обмінювалися почутими новинами, і визначали, хто стріляє – свої чи чужі, а після цього сусіди просили уточнення, кого має на увазі людина під цими словами. Поділ на своїх і чужих зникав одразу, як з'являвся страх бути вбитим у своєму помешканні. Сусіди починали піклуватися одне про одного і радитися, де можна сховатися у власній квартирі, від осколків. Одноголосно доходили висновків найбезпечніше в ванній кімнаті, коридорі там, де є капітальна стіна. Частенько сусіди радилися, куди тікати, коли стане небезпечно в місті, але так і не доходили спільного знаменника, бо обстріли були з трьох сторін. За мовчазною згодою ніхто не говорив про смерть, хоча їх холодний подих Відчував, що миті кожен мешканець. Ніхто не сварився, не підвищував голос. Прибирали на площадках та сходах, готували їсти, поки не прийшла смерть. Життя над нею брало гору. Попри надію на життя за неписаним законом, який продиктувала для людей війна, мовчки, одним поглядом прощалися з рідними, коли навіть виходили Ненадовго з дому. Усі розуміли, той погляд близької людини може бути останнім у житті. І намагалася його назавжди вкарбувати в пам'ять. Настя відкрила гаманець і зрозуміла, що потрібно десь знову брати гроші. Нараховану зарплатню вона досі не могла отримати. Тож залишалося або зменшити скриньку ще на 100 доларів, або зняти тисячу гривень з кредитної картки Геннадія. Прийшли чутки, що з банкомату саме того банку, де був овердрафт сина, ще можна зняти кошти. Порадившись, вони вирішили спробувати. Дочекавшись, поки звуки вибухів стали більш віддаленими, Настя з сином пішли в банк. Відділення знаходилося поруч із лігом Звіра, де у десятиповерхівці на вулиці Вілесова Розмістилися нові непрохані господарі. Проходячи повз будинок, Настя почала його з цікавістю роздивлятися. На горі наглядовому майданчику вона помітила бойовиків зі зброєю та довгі дула, направлені в різні боки. «А що там?» – спитала Настя сина, показавши пальцем угору. гору. «Не треба вказувати пальцем і так відверто їх розглядати», – стишеним голосом зауважив Геннадій. Щоб не зорочити ополченців? голосно спитала Настя. Мамо, не провокуй їх, тихо попросив син. Бачиш, майже з кожного вікна на вулицю направлена зброя. Не будуть же вони стріляти в беззбройну жінку, сказала Настя вже тихіше. А чому ти шепочеш? Бо ми не знаємо, хто поруч, мовив він і озирнувся. й собі подивилась назад. За ними йшла молода струнка як берізка гарна дівчина з розпущеним довгим чорнявим волоссям. Вони прийшли повз центральний вхід до будівлі, де були охоронці на ганку, захисні споруди з наповнених піском мішків, кілька легковиків захисного кольору та напис фарбою на воросі на стіні. Настя почула, як підбори дівчини простукали в бік входу, обернулася і замерла від побаченого. З дверей вийшла дебела з великими грудьми жінка в військовій, плямистій формі, привіталася з дівчиною, яка підійшла до порога, і демонстративно витерла ноги об український прапор. «Тварюка!» – просичала Настя. «Мамо, тихо!» – попросив Геннадій. Взяв матір під руку і майже потяг за собою. Я попереджав, що треба бути обережнішою, – сказав він. Ти могла запідозрити в такій милій дівчині сепаратистку? Звичайно, що ні, і я не міг, то краще притримати язика за зубами. І що вона собі думає? – з голосом промовила жінка. Що буде робити, коли сюди війдуть наші війська? Їй моделлю стати, а вона губить свою красу серед бойовиків то її клопіт заперечив Геннадій. «Почекаєш мене тут? Чи підемо разом?» «Посиджу в тіні на лавці, віддихаюся і поп'ю водички». Настя присіла на лавку спиною до лігва бойовиків, зробила пару ковтків Миргородської, запалила цигарку. Була неймовірна лепнева спека, але Насті здавалося ще й у спину від десятиповерхівки дихає холодом зброя, направлена у її бік. Вона розуміла, що такий подих неможливо відчути фізично, але готова була заприсягнутися, що на неї десь там позаду з вікна дивиться бойовик, і саме він направив на неї дуло автомата, з якого вбив не одну людину. Тому й холодь, бо там смерть, а вона завжди зимна. Незабаром повернувся син, йому пощастило. Банкомат видав тисячу гривень. Вони зайшли в супермаркет АТБ і там поталанило вдруге, завезли продукти. Настя одразу взяла два п'ятикілограмові пакети борошна, набрала крупів, макаронів і три літри олії. Чому такі перебої з постачанням, поцікавилася Настя у знайомої продавчині на касі. Якби ви бачили, що ми отримуємо, зітхнула дівчина. Ополченці так перевіряють, що частина товару стає непридатною для продажу. Розривають всі упаковки, потім скидають усе на одну купу, а ми розрібаємо і вибираємо те, що має товарний вигляд, – пояснила вона. Водії теж не хочуть ризикувати своїм життям і їхати під колі. Зрозуміло. Раді такому багатству Настя і Геннадій повернулися додому і заповнили пакетами всі порожні місця в столі шафі. «На рік уперед не купили», – з іронією сказав Валерій, подивившись, як Настя зачинила останні дверця та вщент забитої шафи. Так спокійніше усміхнулася Настя. Уже за годину вона отримала ще одну радісну звістку. Повернувся додому син Ніни Володі. Настя трохи поговорила з племінником по телефону і мало не ляпнула, що прийде негайне в село, щоб його побачити, та вчасно зметикувала, що хлопцю потрібно побути зараз із матір'ю наодинці. Я прийду до вас завтра, бо післязавтра, сказала Настя. Ми з мамою будемо днями в Сєвродонецьку і зайдемо до вас, щоб побачити всіх разом, пообіцяв Володя. Чи